Я обережно йшов серед уламків, обачливо обходячи гострі списи дощок та планок з іржавими гвіздками, а потім сів на впочепки і заходився рятувати скупи те, що міг. Я почувався як рятівник, що витягує з-під уламків людей, змітаючи геть друзки скла та трухлявого дерева. І хоча частина моєї свідомості спонукала мене поспішати, бо решта долівки могла будь-якої миті звалитися мені на голову, я не міг не придивлятися до речей, які рятував. На перший погляд, ці фото були схожі на ті, що є в кожному сімейному альбомі. Знімки людей, що весело проводять час на пляжах, усміхаються на ганках, пейзажі з усіх кінців острова, а ще багато дітлахів, які позували то по одному, то парами. Такі собі неофіційні знімки є офіційні фото, зняті на тлі тої чи іншої ширми, а люди, зображені на них, Притискали до себе ляльок з мертвими очима. Немов їх сфотографували в фотоательє якогось провенційного універмагу кінця 19-го сторіччя, початку 20-го, де продавали отих моторошних ляльок. Але по-справжньому моторошними були не мертві очі тих ляльок-зомбі, чи химерні зачіски дітей, які, здавалося, ніколи не усміхалися. По-справжньому моторошним було те, що чим більше я вдивлявся у ці фото, тим знайомішими вони мені здавалися. Усі вони мали одну спільну рису, що поєднувала їх зі старими фото мого дідуся, особливо з тими, які він ховав у сигарній коробці. Всі ці фото наче були з одного комплекту. Наприклад, там було фото двох молодих жінок, що позували на тлі не надто переконливо намальованого океану. Сама по собі фотографія, нічого особливого, але бентежило в те, в якій позі стояли ті молодички, а стояли вони спиною до фотокамери. Навіщо ж завдавати собі клопоту та витрат, а в ті часи фотографії коштували недешево, аби сфотографуватися спиною до камери. Я майже не сумнівався, що невдовзі знайду ще одне фото, ті ж самі дівчата, цього разу сфотографовані спереду але замість облич у них вишкірені черепи. Декотрі фото були підроблені так само, як і фотографії, що зберігалися у мого діда. На одній з них зображена самотня дівчинка, що вдивляється в дзеркальний ставок і бачить у відображенні не одну, а двох дівчаток. Це фото нагадало мені дідівський знімок дівчинки у пляшці, хоча цього разу... Маніпуляція з негативом була не такою очевидною. Ще на одному фото зображений напрочуд спокійний молодик, верхню частину тіла якого густо вкривали бджоли. Це дуже легко підробити, я геш? Як той явно гіпсовий валун, що його підіймав хлопець на одній з дідових фотографій. Несправжній валун, несправжні бджоли. Раптом волосся на потилиці стало дибки. Я пригадав розповідь діда про хлопця, який жив в їхньому будинку, а всередині того хлопця жили бджоли. Декотрі з них вилітали щоразу, коли він розтуляв рота, казав діду, але вони ніколи не кусалися, тільки тоді, коли Гю сам їм дозволяв. На думку мені спадало лише одне пояснення – знімки мого діда з того самого чемодана, що лежав розтрощений переді мною. Втім, я не мав абсолютної впевненості, аж поки не знайшов знімок отих химерних істот. Двох дітлахів у масках та жабо, які начебто згодовують один одному скручену кільцем стрічку. Кого ж вони хотіли таким чином зобразити? Балерин із садомазахістськими нахилами? Не знаю. Втім, пожива для нічних кошмарів вийшла добра. Як би там не було, я анітрохи трохи не сумнівався що дідо Портман мав фотографію саме хлопчаків. Я бачив її у сигарній коробці, яку знайшов кілька місяців тому. Це не був звичайний збіг обставин. Це означало, що показані дідом фото, за його клятвеними запевненнями, знімки дітей, з якими він тут мешкав, справді з'явилися з цього будинку. Але чи означало це, попри сумніви, які закралися в мою душу ще у восьмирічному віці, що всі ці фото справжні, а як же у тій фантастичні історії, що ці знімки супроводжували. Те, що хоч якась із них могла бути правдивою, насправді правдивою, раніше здавалося немислимим. Однак тепер, коли я стояв у запиленому напівмороці у цього мертвого будинку, який, здавалося, кишів примарами, мені подумалося, що я, можливо, помилявся. Усе може бути. Раптом десь у будинку наді мною щось гучно торохнуло, і я перелякався так сильно, що фотографії випали у мене з рук. Тато то протяг гуляє, подумав я, а може прогинається? Та коли я нагнувся зібрати фото, вгорі щось знову торохнуло, і те блякле світло, що трапляло до підвалу крізь діру в підлозі, вмить згасло. Я опинився у суцільній, чорнильній, темряві. Я почув кроки, а потім чиїсь голоси. Напруживши слух, я спробував розібрати, про що вони говорили, але не зміг. Рухатися я не наважувався, побоюючись, що найменший порух спричинить довкола мене лавиноподібний обвал у лампі. Я знав, що страх мій і раціональний Можливо, то всього-навсього оті юні пришлепкуваті репери-початківці вирішили зіграти зі мною ще один злий жар. Але серце застукало тіло зі швидкістю 100 миль на годину. І якийсь суто тваринний інстинкт наказав мені мовчати. Ноги німіли. рухаючись якомога тихіше. Я переніс вагу з однієї ноги на другу, щоб відновити кровообіг. Скупи уламків виокремилося щось маленьке і покатилися геть зі звуком, який у навколишній тиші здавався страшенним гуркотом. Голоси стихли, а потім прямо над моєю головою скрипнула дошка, і вниз пролився невеличкий дощик із тінкової пилюки. Хто б там на горі не був, вони точно знали, де я стою. Я затамував дух. Раптом почувся тихенький дівчачий голос. «Ей, бе, це ти?» Мені здалося, що тут була лише гра моєї настрашеної уяви. Я почекав, поки дівчина озветься знову, та впродовж досить тривалого часу не було чутно нічого, крім торохтіння дощу по даху. Немов десь далеко хтось стукатів пальцем. Раптом наді мною спалахнув ліхтар, я вигнув шию і побачив з пів десятка дітлахів, що вдивлялися в темряву підвалу, схилившись над зубчастими краями пролому в долівці. Вони здалися мені віддалено знайомими, хоча я не міг пригадати, де бачив їх раніше. Їхні обличчя були, немовби з якогось напівзабутого сну. Де ж я їх бачив раніше і звідки вони знають ім'я мого діда? Раптом у мене сяйнула думка. Їхній одяг. Дивовижний навіть для Уельсу. Їхні бліді, невеселі обличчя. Переді мною валялися розсипані фото і витріщалися на мене. А згори на мене витріщалися діти. І я враз усе зрозумів. Я бачив цих дітей на фотографіях. Дівчина, що тільки-но говорила, нагнулася. Щоб краще мене розглядіти. В її руках мерехтіло якесь світло, але то був не ліхтар, не свічка. Здавалося, що то куля з живого вогню, підтримуваного не чим іншим, як її оголеною шкірою. Я бачив фото цієї дівчини, хвилин зов п'ять тому. На ньому вона мала приблизно такий самий вигляд, як і тепер, і навіть тримала у долонях таке саме химерне світло, Мене звуть Джейкоб, хотілося сказати мені. Я вас шукав. Але щелепа моя отетеріло відвисла. І все, що я зміг, це витріщатися. Обличчя дівчини стало похмурим. Я мав жалюгідний вигляд. Сидів на впочівки, на купі уламків, мокрий від дощу і щедро посипаний пилом. І я був не тим, Кого ці дітлахи сподівалися побачити крізь діру в підлозі? Вони про щось тихо поговорили, а потім попідводилися і хутко зникли хто куди. Від їхньої несподіваної втечі в мені щось вивільнилося. Я знову набув дару умови і заволав, щоб вони зачекали, але дітлахи ще дужче загупали підлогою до дверей. Перечіпаючись через уламки, я навпомацьки рушив крізь смердючий підвал до сходів. Але поки я видряпався на перший поверх, куди якимось чином повернулося світло, якого вони мене позбавили, дітлахи вже щезли з будинку. Я прожогом вискочив на двір і злетів облупленими цегляними східцями на траву, несамовито волаючи Стривайте, Зачекайте!» Але дітей уже й слід прохолов. Важко дихаючи і лаючись, я обшукав двір і зарості. Раптом за деревами щось тріснуло. Я крутнувся на п'ятах, вдивився у плети вогілок, і на мить побачив якийсь розмитий рух, немов край білого плаття мелькнув. То була вона, ота дівчинка. Я щодуху кинувся навздогін, проломлюючись крізь чагарники, але дівчина чкурнула геть, звернувши на стежину. Я з розгону перестрибував стовбури впалих дерев. блискавично нагинався, уникаючи низьких гілок. Я мчав так, що в мене аж легені запекло, а дівчина намагалася заплутати мене і відірватися. То кидаючись із стежини навпростець у гущавину лісу, то повертаючись назад. Зненацька зарості залишилися позаду, і ми вискочили на широке болото. Нарешті я побачив реальний шанс наздогнати втікачку. Тепер дівчинці нікуди ховатися, Щоб наздогнати її, мені треба лише трохи пришвидшитись. А якщо зважити на те, що я був у джинсах та кросівках, а вона у платті, то це було змагання нерівних суперників. Та коли я майже наздогнав її, вона різко повернула і стрибнула в болото. Не маючи іншого вибору, я зробив те саме.